Джордж Мартін «Пісня льоду та вогню» Книга перша «Гра престолів» Едард Едард Старк в'їхав до височезної спежевої прами червоного дитинця, втомлений, голодний та роздратований дорогою. Він сидів на коні, мріючи, як слід розм'якнутий в гарячій купелі, з'їсти засмаженої птиці та впасти на перину. Але цієї миті з'явився коронний під коморій та повідомив, що великий майстер Пицель скликав термінове засідання Малої Ради. Правицю прохали вшанувати Раду особистою присутністю, щойно йому буде зручно. Зручно було б завтра, буркнув Нед, злізаючи з коня. Під коморій поклав за много поклона. Я передам радникам ваші вибачення, вельможний пане. Та ні, то пусте, заперечив Нед. Не варто було ображати раду, ще й дня не урядувавши. Я прийду на засідання. Дайте тільки хвильку перевдягтися у щось пристойніше. Так, мій пане, мовив Підкоморій, вам відведено колишні помешкання князя Арена у вежі правиці. З вашої ласки я накажу доправити туди ваші речі. Матимете мою дяку. Відповів Нет, стягуючи з рук верхові рукавиці і затискаючи їх за паса. Решта його дружини та челяді саме в'їжджала через браму слідом. Нед побачив свого управителя ваяна Пула і махнув до нього. «Здається, рада негайно вимагає моєї присутності. Подбайте, щоб доньки знайшли свої кімнати, і передайте Джорі, щоб не випускав їх звідти. Ар'ї суворо забороняється ходити на розвідку». Пул вклонився. Нед розвернувся до коронного підкоморія. «Мої власні возища не пропхалися через місто, а мені потрібен належний одяг». «Матиму за честь прислужитися вашій ясновельможності», – вклонився очільник усього двірського хазяйства. Колинед увійшов, широко крокуючи до приміщення ради, втомлений до смерті та вдягнений у позичене вбрання, на нього вже чекали четверо членів малої ради. Палата була багато прикрашена і обставлена. Замість очерету підлогу вкривали марійські килими, а в одному кутку на різьбленій ширмі з літніх островів – Танцювали десятки казкових звірів, виписаних яскравими кольорами. Стіни були завішані гобеленами з норвусу, кохору та лису. А двері охороняла пара валірійських сфінксів, виблискуючи гранатовими очима з чорних мармурових облич. Щойно Неду війшов, як до нього поспішив Євнух Варис. З усієї ради Нед відчував найбільшу відразу саме до нього. Пане Старку, як же ми страшенно засмучені прикрими подіями на королівському гостинці. Усі радники відвідали септи, запалили свічки за здоров'я принца Джофрі. Я гаряче молюся про його швидше одужання. Ліва рука євнуха лишила плями пудри на недовому рукаві. Від радника тхнуло так само солодко і гидко, як від квітів на могилі. Ваші боги вас почули, холодно, але гречно, відповів нед. Здоров'я принца зміцнюється з кожним днем. Він виплутався з рук євнуха і попрямував до ширми, де князь Ренлі неголосно балакав до коротенького чоловічка, який міг бути тільки мізинцем. Коли Роберт завоював трон, Ренлі було вісім років, але з цієї пори він виріс таким схожим на свого брата короля, що недові аж моторошно стало. З кожним поглядом на молодшого Баратеона йому здавалося, що кудись відлетіли всі ті роки, і він бачить Роберта щойно після перемоги на Тризубі. «Бачу, ви дісталися столиці без перешкод, пане Старку», – мовив Ренлі. «Та й ви теж», – відповів Нет, – «вибачте мою відвертість, але часом я дивлюся на вас і бачу ще одного Роберта». «Я лише недолуга братова подоба», – здвигнув плечима Ренлі. «Хоча й далеко ліпше вдягнена», – пожартував мізинець. «Наш пан Ренлі витрачається на одяг щедріше, ніж половина шляхетних пань при дворі». Скидалося на те, що мізинець недалекий від істини. Князь Ренлі був одягнений у темно-зелений оксамит. На його жупані танцював тузінь вигаптуваних золотом оленів. Парчове півкорзно недбало звисало з одного плеча, пристібнуте смарагдовою брошкою». «То не такий вже страшний злочин, – засміявся Ренлі. – Є й гірші, наприклад, як вдягаєтеся ви». Мізинець пропустив жарт повз себе. Він роздивлявся Неда із зухвалою, майже образливою усмішкою. «Я багато років сподівався зазнайомитися з вами, пане Старку, адже пані Кетлін не могла не згадувати мого імені». «А вже ж згадувала, – відповів нед із холодком у голосі. – його вразило, як майстерно Мізинець зробив зі свого вітання лукавий образливий натяк. Треба гадати, що і мого брата Брандона ви добре знали. Ренлі Баратеон засміявся. Барис підібрався ближче, щоб краще чути. «Чи не занадто добре? – відповів Мізинець. – Досі ношу на собі жалувану ним відзнаку. А чи згадував про мене Брандон? – Часто і досить гаряче, – мовив не сподіваючись закінчити цим розмову». Він не мав досить терпіння, аби вести цей набридливий двобій словами. «Я мав би знати, що старки не люблять гарячого», – відказав мізинець. «Тут на півдні кажуть, що ви зроблені з льоду і танете, коли спускаєтеся нижче від перешейка». «Я не збираюся танути ще досить довго, пане Байліше. Майте це на увазі!» Надрушив до столу ради і мовив. Майстре Пецелю, сподіваюся, ви у доброму здоров'ї». Великий майстер слабко всміхнувся з високого крісла наприкінці столу. Як на мої роки, в непоганому, пане, відповів він, та все ж, на жаль, надто швидко стомлюється. Рідкі пасма білого волосся облямовували його лису голову, та широке опукле чоло над лагідним обличчям. Його майстерська відзнака була не така, як в майстра Лювина. Замість простого тісного ланцюга круг шиї – два десятки важких ланцюгів, звитих разом у пишне металеве намисто, яке вкривало маестра від шиї до грудей. Ланки були викувані з усіх відомих людині металів – чорного чавуну та червоного золота, жовтої та червоної міді, тьмяного свинцю, твердої сталі, м'якого олова, блідого срібла, спежу, платини. Метал прикрашали гранати, аметисти, чорні перлини, подекуди траплялися смарагди та рубіни. Незле зле б уже й почати, мовив великий майстер, сплівши пальці на немалому чіграві. Вище заснув від довгого чекання. Воля ваша! Місце короля у голові столу, де на подушках золотою ниткою був вигаптуваний вінчаний олень баратеонів, залишалося вільним, не ців поруч із ним, як належало правій руці короля. Вельможні панове радники, почав він за належним звичаєм. Прошу дарувати мені за вимушене чекання. Ви є правиця короля, відповів Варес. Ми служимо з вашої ласки, князю Старку. Поки інші радники займали місця, Едардові Старку раптом спало на думку, наскільки він чужий тут у цій палаті, поруч із цими людьми. Він згадав сказане Робертом у Крипті Зимосічі. «Я оточений з усіх боків дурнями і підлабузниками», – стверджував король. Нед глянув по боках столу ради і спитав себе, хто з королівських радників дурні, а хто підлабузники. Йому здавалося відповідь, ось вона, просто перед очима. «Нас усього п'ятеро», – зазначив він. Князь Станіс виїхав на свій дракон-камінь незабаром після того, як король рушив на північ, – повідомив Варес а наш відважний пан Барістан, поза сумнівом, долає довгий шлях містом, біч-обіч з королем, який личить регіментареві короли гвардії. То, може, і нам варто почекати на пана Барістана і на короля, аби порадитися разом? – запитав Нет. Ренлі Баратеон засміявся уголос. Доки брат вшанує нас своєю ясновельможною присутністю, ми тут можемо довгенько просидіти. Наш добрий король Роберт має багато турбот. Відповів Варес. менш значущі справи він довіряє нам, щоб полегшити свій тягар. Насправді пан Варес натякає, що балачки про казну, врожаї та судові справи сидять моєму ясновельможному братові у печенках, уточнив Ренлі. Тому правити державою замість нього поставлені ми. Та коли-неколи й він бува пошанує нас якимсь наказиком. Ренлі видобув з рукава щільно згорнутий сувій та поклав його на стіл. Цього ранку він наказав мені рушити вперед і прохати великого маестра Пецеля, якомога швидше скликати раду. Він має для нас негайне доручення. Мізинець посміхнувся і передав грамоту Недові. Її скріплювала королівська печатка. Нед зламав віск пальцем, розправив грамоту з негайним дорученням короля, перебіг її очима і не повірив побаченому. Чи має Робертова дурість, бодай, якісь межі? Шанувати Неда подібною честю – це ж просто сипати сіль на рану. «Побийте мене, боги!» – вилаєвся він. «Пане Дарт хоче сказати, – пояснив князь Ренлі, – що їхня милість наказують влаштувати великий турнір на честь призначеного нового правиці короля. Скільки цього разу? – доволі байдуже спитав мізинець. Нед прочитав відповідь у листі. 40 тисяч золотих драконів переможцеві, 20 тисяч тому, хто закінчить другим, ще 20 переможцеві бугурту і 10 найкращому стрільцю у змаганні лучників. 90 тисяч золотих драконів, зітхнув Мізинець, не рахуючи інших витрат, адже Роберт забажає розкішного банкету. Це означає винайняти кухарів, теслярів, служниць, співців, мартоплясів, блазнів. Та блазнів у нас і своїх повно, вставив пан Ренлі. Великий майстер Пецель зиркнув на мізинця. Чи скарбниця має змогу покрити ці витрати? Яка ще скарбниця? скривився мізинець. Не кажіть дурниць, маестре. Ви знаєте, не згірш мене, що наша скарбниця стоїть порожня вже багато років. Як завжди, ті гроші доведеться позичати і, як завжди, ланністери не покинуть нас у біді. Ми вже винні князеві Тайвину три мільйони драконів. Чого там вирядувати про якусь сотню тисяч? Звістка ця, мов, громом не давдарила. То ви кажете, що корона винна 3 мільйони золотих? Я кажу, що корона винна більше, як 6 мільйонів золотих, пане Старку, ланістери наші основні вірителі. Та ще ми позичали в князя Тирела, у Залізного банку Браавоса і в кількох тирошійських торгівельних спілок. Останнім часом доводилося звертатися і до святої віри. Верховний Септон, до речі, торгується не з гірш дурнійських рибних перекупок. Не трохи не втратив мову. Айрис Таргарієн залишив нам скарбницю, яка тріщала від золота. Як це могло статися? Як ви дозволили? Мізинець здвигнув плечима. Коронний підскарбій шукає, де видобути гроші. Королі-правиця шукають, як їх витратити. Ніколи не повірю, що Джон Арен дозволив робертові пустити державу сторбою, вигукнув нед Великий майстер Пецель похитав великою лисою головою, тихо зеленькаючи ланцюгами. Князь Арен був мудрою та поміркованою людиною, але, боюся, король не завжди слухав його мудрої ради. Мій ясновельможний брат обожнює турніри та бенкети, відповів Ренлі Паратеон. А от рахувати мід'яки, як він зволить казати, йому гидко. Я поговорю з його милістю, – мовив Нед. Таких вибриків, як цей турнір, держава не може собі дозволити. Говоріть, скільки бажаєте, – зазначив князь Ренлі. Але розписати все заздалегідь нам таки доведеться. Іншим разом відрізав Нед і, судячи з кинутих поглядів, не надто чемно. Треба пам'ятати, що він більше не у зимосічі, де сам лише король міг вважатися вищим за нього. Тут у столиці він перший серед рівних, та й годі. «Пробачте мені, панове», – додав він м'якше, – «я дуже стомився. Досить вже на сьогодні. Продовжимо раду іншим разом. На свіжішу голову». Він не спитав згоди, натомість різко встав, кивнув до всіх і пішов до дверей. На дворі вози та вершники досі вливалися до замкової брами. Коні, люди, гамір, грязюка змішалися у один суцільний безлад. Йому повідомили, що король ще в дорозі. Після гидкої сварки на тризубі старки разом з усією чаддю їхали далеко попереду головного почту, аби відділитися від ланністерів та зростаючої напруги. Роберта майже ніхто не бачив. Казали, що він їхав у велетенському каравані, частіше п'яний, ніж тверезий. Якщо так, то король мав відстати на багато годин. Але все ж на смак Неда недостатньо. З одного погляду на Сансене обличчя, гнів починав вирувати йому всередині з новою силою. Останні два тижні їхньої подорожі минули жалюгідно. Санса винуватила Ар'ю і все торочила їй, що померти мала б Німерія. Ар'я ж відколи почула про лиху долю Різниченка, зовсім не тямила себе. Санса плакала кожного вечора перед сном, Ар'я мовчки сиділа цілими днями, а Едар довіз Старку снилося люте-морозне пекло, яке дітки наготували для Старків, князів на Зимосічі. Він перетнув зовнішній двір, пройшов під решіткою до внутрішнього замкового двору і якраз прямував до башти правиці, яку начебто згадав без помилки, коли перед ним з'явився мізинець. «Вам не туди, Старку, а ну ходімо зі мною!» Нед завагався, але зрештою пішов слідом. Мізинець привів його до якоїсь башти, звів сходами, тоді провів через малий низький дворик до порожнього коридору, де на варті уздовж стін стояли порожні обладунки. То були пам'ятки таргаріїнівських часів, чорна сталь з драконячою лускою на гребенях шоломів, тепер вкритих пилом та забутих. До моїх палат не сюди, мовив нед. Хіба я сказав, що веду вас до ваших палат? Ні, я веду вас до підземелля аби врізати горлянку і замурувати тіло у стіні», відповів мізинець край глузливо. «Нам бракує часу на балачки, старку. На вас чекає ваша дружина». «Що це за вибрики мізинцю? Кетлін сидить в зимосічі за тисячі верст звідси». «Та ну!» – зблиснув мізинець, насмішкуватими сіро-зеленими очима. «Тоді хтось дуже майстерно набув її подоби. Останній раз, кажу, ходімо. Або ж не йдіть, нехай, залишу її собі». Він поспішив донизу сходами, недобережно рушив слідом, питаючи себе, чи скінчиться колись цей день. Він не мав смаку до всіляких змов і таємниць, але починав розуміти, що такі як мізинець дихають ними, мов, повітрям. Сходи впиралися у важкі двері з дуба, обкутого залізом. Петір Боейліш підняв чималого засува і махнув недові, щоб той йшов слідом. Вони вийшли під червоне світло західного сонця і опинилися над скелястим урвищем високо над річкою. «Ми вийшли з замку?» – здивувався Нед. «Вас важко обдурити, старку», – вишкірився мізинець. «Що саме виказало правду? Сонце чи небо? Та йдіть за мною! В камені вирізано приступки, спробуйте не впасти і не вбитися, бо Кетлін мені того не подарує». Мовивши це, він поліз схило мурвища вправно і швидко, наче мавпа. Нет хвильку уважно вивчав скелястий схил, а тоді поліз сам, хоча й повільніше. Там і справді були приступки, як обіцяв мізинець. Неглибокі вирізані западини, знизу не видимі, якщо не знати, де шукати. Річка текла так далеко унизу, що паморочилося в голові. Нед притиснувся обличчям до скелі і спробував не дивитися вниз частіше, ніж необхідно. Коли нарешті він досяг підніжжя вузької смуги грязюки уздовж краю води. Мізинець стояв, ліниво відкинувшись на скелю, і жував яблуко, майже діставшись з серединки. «Якийсь ви старий та повільний, стали старку», – мовив Мізинець, недбало викидаючи яблуко у бистру воду. «Та байдуже, решту шляху ми потолаємо верхи». На них чекали двоє коней, надсів у сідло й затрусив позаду, понад берегом до міста.